Var hälsade alla politiskt och kulturellt intresserade lyssnare till en sändning med Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Följande entimmelsprogram går att lyssna till vid tre olika tillfällen. Lördagen den 26 april med start 14.00. Söndagen den 27 april med start 0.9.00. Och torsdagen den 1 maj med start 20.30. Ansvarig utgivare för Radio SD är Arnold Boström och vi som håller låda idag är P.H. Jansson och Johan Just det. Ja, Johan, nästa helg så har ju faktiskt Sverigedemokraterna riksårsmöte i Karlstad. Och en fråga till dig som partiveteran. Finns det på pappret något som skiljer årets riksårsmöte från tidigare möten? Ja, det gör vi i flera avseenden. Man kan väl på ett sätt säga att det här årsmötet inte är tänkt att vara så väldigt dramatiskt egentligen. Det är, vad jag vet så har det inte varit så mycket kontroverser om de förslag som finns inför det hela. Det finns ett antal stadgändringar som i och för sig har diskuterats lite fram och tillbaka och ett trettiotal motioner. Uh, men uh, oavsett vad man kommer fram till så är det nog ingenting som uh, modulerar om partiet uh, så där alldeles till ojärnkändlighet. Uh, det mest genomgripande förslaget uh, till förändring det är möjligtvis det här att man faktiskt ska avskaffa årsmötena uh, och ersätta med något som man kallar för landsmöten uh, som bara ska hållas vart annat år. Eh, anledningen till det, det är att eh, somliga har tyckt vara lite för betungande med två stora möten. De som sitter i fullmäktige åker ju på kommunkonferenser varje år och eh, då så ingår det i det här förslaget att man ska ha kommunkonferens vartannat år och eh, sånt här landsmöte vartannat år. Så att på så sätt så kan man säga att det är en viss dramatik det är, i någon mening kanske så att årsmötena... Eh, upphör i och med detta årsmöte. Men, men vi får se hur det går. Ja. Finns det som du ser det klara, eller åtminstone relativt klara ideologiska skillnader mellan olika så kallade fraktioner? Eller kan man säga att eh, partisämjan är i det närmaste ett total? Eller ligger vi någonstans mittemellan? Ja, man kan nog säga både ja och nej på den frågan. Det är... Uh naturligtvis inte så att alla tycker likadant om allting men i inför årets årsmöte så finns det nog inte så stora partiskiljande uh, förslag. Det det som jag kan tänka mig att det kan bli mest debatt om faktiskt. Det är nog de här stadgrändringarna. Och uh, det handlar ju inte så mycket om uh, om direkt åsiktsskillnader utan det handlar ju till exempel om man ser det som ett stort värde att det ska vara årsmöte varje år eller om man kan tycka att det räcker med annat och så vidare mm. så att på det sättet så är jag nog sämre än ganska god Där ser man Finns det någon punkt på programmet i år som du särskilt kommer att följa med intresse Ja, det är nog de här stadgandringarna. Då går vi där igen. En, en föreningsstadgar, eller ett partistadgar, det är ju lite grann av den egna lilla lagboken. Och det är ju den som sätter gränserna för vad man kan besluta. Och också formerna för hur man fattar beslut. Och sådana saker är ju alltid särskilt viktigt. I många stycken så är det viktigare än något enskilt handlingsprogram i ett visst ämne, eller Någonting sånt. Hur ställer du dig i de här frågorna? Ja, jag är väl inte helt säker på det. jag kommer att placera mig själv i precis varenda fråga utan det kan ju alltid vara spännande att höra vilka argument som kommer komma upp också. Det är möjligt att jag kanske kommer att delta i några av debatterna. Det får vi, lite, ja, vi får se hur det ser ut på årsmötet helt enkelt. Förra året så direkt sände ju SVT 24 stora delar av Sverigedemokraternas riksårsmöte. Har du hört någonting om hur det blir i år? Eh, nej, det har jag inte. Och det är väl så att de kan nog inte riktigt garantera heller för den delen innan man har filmat ett årsmöte. Huruvida man kommer göra någonting intressant av denna filmning eller inte. Jag skulle kunna tänka mig att det beror lite grann på... Hur vi föter oss helt enkelt. Så, att, så gör det spännande möte så kommer det säkert känna sig till. Men då menar du eftersändning alltså Ja. ja. Men var det inte direkt sen förra året. Uh, jo, det ja, kan det kan ju med. Men det var inte till två utan det var Nej var. SVT 24 var till... alltså, ja. det. Mm. 24 var det sådana fall. Mm. Uh, det var ju som satt och titta. Också. Ja. Ja. ja. ja. Nej, det är ju det är helt klart en milstolp i partiets historia detta med att ä, det har blivit så pass stort intresse för årsmötena. Och det har väl lite att göra med också att partiet är större idag opinionsmässigt. Och ä, det diskuteras ju väldigt mycket huruvida det, är, det kommer komma in i riksdagen eller inte. Och, ä, självklart så... Ä, ger ju en sån diskussion redan där ett argument för varför det är viktigt att bevåka ett årsmöte. Vi ser vad, vad det är vi diskuterar egentligen och vilka beslut vi fattar. Och inte minst hur ser den interna partidemokratin ut? Mm. Det är en klart optimistisk anda just nu i alla fall i partiet. Ja, det kan man nog säga. Det är ju trots allt rätt mycket positiva opinionsmätningsresultat var och varannan vecka och det är ju ytterst sällan som SD inte är särredovisat. det är bara några år sedan som vi inte blev sällredovisade överhuvudtaget när man gömde alltid undan våra resultat i stapeln med övriga och så är det ju stort sett aldrig numera. sista frågan vilket är ditt starkaste minne från tidigare riksårsmöten. Jag vet att du berättade en historia för mig igår, men jo. vi kan, kanske inte ska ta just den. Det var väldigt rolig annars, men... Ja, eh, nej, det är lite svårt att välja någon enskild händelse, så där. kanske. Men eh, starka minnen har man väl eh, inte minst från eh, de tidiga årsmötenas eh, eh, ganska så spartanska logering och kost. Vi brukade bli inloggerade i någon jumpasal eller någonting sånt och så fick alla ombuden från, utifrån landet sova där på liggande lag och i sovsäker och liknande och förplägnaden utgjordes ofta av sönderkokt pasta och bullens korv. Och, det stadiet, det var som sagt för en tio år sedan och det har vi lämnat på betryggande avstånd bakom oss. Trevligt. Ja, jag tänkte faktiskt hoppa över direkt här då till en artikel. SD tog strid mot fri sjukvård till illegala invandrare. Och eh, jag tror att du Johan vet lite mer om det här. Men man kan väl säga det att det var utanför regionhuset alltså, som demonstrerande sd sympatisörer och missnöjda medborgare Inne i fullmäktigesalen eh, Lyssnade till den här debatten då Om gratis sjukvård till egala invandrare Och eh, den avgjordes ju alltså i region Skåne För att vara rakt på sak Och eh, Sverigedemokraternas gruppledare i Skåne Björn Söder Välkomnade demonstranterna utanför eh, Skånerhuset heter det så Heter det inte Skånehuset? Skånerhuset, ja, ja. Mm. Och han intervjuas bland annat av SVT Kanske har sett detta och han uttryckte då partiets djupa missnöje med beslutet in i fullmäktigesalen. Och förslaget till policy innebär att Region Skåne uppmanar sin personal att vara delaktig i att gömma utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige. Och att kalla dessa människor, så kallade gömda flyktingar, är en ren lögn och en typ av retorik som ofta används av riksdagspartierna syfte att skuldbelägga den som kritiserar den dolda mångkulturella agendan. Flyktingar behöver inte gömmas i Sverige eftersom de alltid får uppehållstillstånd. Det rör sig således som personer som trots Europas mest liberala flyktinglagar inte har bedömts ha flyktingskel och därmed vistas här illegalt. Dessa är därför per definition att betraktas som brottslingar. Och vidare kan ju den här policyn få ovanade konsekvenser. Policyn innebär nämligen i teorin att hela världens befolkning har rätt att få skatter som imponerande sjukvård i Skåne. Bara det kan ta sig hit. Ja, det är ganska så på pricken fångat där att kalla folk för flyktingar som har fått avslag Det är ju väldigt konstigt beteende faktiskt Det är ju mer mindre mindre rättsligt fastslaget att man inte är flykting och Så har det ju varit ganska länge och Också det här att man kallar ofta alla asylsökande också för flyktingar Trots att man vet att det är en ganska liten del av de asylsökande som är flyktingar Men på något vis så finns det en sån stark positiv laddning i det här själva flyktingbegreppet Att flykting är en person som man på något vis förmodas känna sympati och solidaritet med och allt sånt Så att det här är ju lite grann av ett ordkrig faktiskt mm. Ingen vet hur många som befinner sig illegalt i Sverige och i Skåne. Man uppskattar uppskattat att mellan 10 000-15 000 personer befinner sig illegalt i Sverige. och I Skåne har polisen 1100 personer på sin lista över efterlysta. Och i ärendet kring policyn så står det, citat, Den i dagsläget bristande kunskapen gällande antalet gömda flyktingar och deras vårdsituation i region Skåne gör det omöjligt att beskriva de ekonomiska konsekvenserna på ett fullgod sätt, slutcitat. Sverigedemokraterna fick ju mycket mothug från de övriga partierna fullmäktige som tyckte att det vittnade om krass människosyn att inte vilja diskriminera svenskar inom vården. Björn Söder fortsatte. Vi kan räkna med att personer som har vistats illegalt i resten av landet kommer att ta sig till Skåne. Vi kan räkna med att personer som vistats illegalt i Danmark kommer att ta, ta sig över till Skåne. Vi kan räkna med att personer som visst att illegalt i Europa kommer att försöka ta sig till Skåne. Vi vet överhuvudtaget inte hur stor vår turism till Skåne kan bli. Och ändå vill ni fatta ett sådant här beslut. Ja, nej det, det här är någonting som ja, SD har skött väldigt bra tycker jag. Det, Björn Körde gjorde en väldigt stark insats i den här debatten. Det är konstateras. att konstatera. Genom att ge ekonomiska fördelar för människor som vistats här illegalt och därmed inte omfattas av vårdöverenskommelsen riskerar man skapa en situation där den inhemska befolkningen inte kan få den vård som ställs upp i hälso- och sjukvårdslagen. Belastningen på skonsk sjukvård kommer att öka och de redan långa köerna kommer att bli längre. Detta drabbar skåningarna och alla andra som befinner sig legalt i landet genom att de får sämre tillgänglighet till sjukvård. Och viljan att betala skatt till vården skulle dessutom sjunka. Varför ska de personer som inte alls bidrar till vården genom skatt eller patientavgift få vård utan kostnad? Det är helt orimligt. Ni som ställer er bakom detta policydokument är ytterst oansvariga. Ert beslut kommer att drabba våra egna och alla det som befinner sig legalt i landet. Det skonska skattebetalaren ska nu vara med och finansiera och ge gratis sjukvård åt personer som trots i Europas mest flyktingliberala lagar inte har rätt att vistas i landet. Ni borde alla skämmas, säger Björn Söder. Och eh, avslutningsvis Sverigedemokraterna vill å det skarpaste avslag på detta förslag till förmån för. Och med tanke om skåningarna, skåningarnas ekonomi och skåningarnas sjukvård. Ja, tråkig rent. Absolut. Nej men jag tycker också att här Björn Söder skött sig väldigt väl. Och då kanske vi skulle ta en låt, och jag funderar nästan på att vi ska ta oss lite vatten över huvudet, Johan. Ja, det kan vara nyttigt att göra Och eh, varför inte lyssna till låten Vatten med Robban, eller som han egentligen heter, Robert Carl Oskar Broberg. Varsågoda! Ja, där dök Robban i det så kallade pluret. Nu några ord om EU-ledamöternas miljardfiffel som det sagts och skrivits förvånansvärt lite om egentligen. Några fakta. Den 9 januari i år visade en revision i EU att motsvarande 1 miljard kronor hade försnillats av parlamentets ledamöter under ett enda år. I genomsnitt hade varje ledamot förskingrat 1,2 miljoner kronor för egen vinning. Talman Pöttering förbjöd omedelbart att rapporten blev offentlig. De aktuella bedrägerierna gäller ersättningen till ledamöternas assistenter, cirka 150 000 kronor per månad. Pengarna har istället gått in på ledamöternas privata bankkonton, fusk med moms, sociala avgifter med mera, anställningskontrakt och förfalskats. någon har köpt virke till sitt hus och så vidare. Genom bedrägerier har vissa mångdubblat sin lön skattefritt. Utöver att talmannen Pöttering stämplar att rapporten– –skall bedrägerier före 2006 inte utredas– –man påstår att det är reglerna som är oklara och svårtolkade. Detta är EU-systemet i ett nötskal. EU är ytterst lukrativt för dem som arbetar där. Utöver lönen betalas ersättningen för resor– –traktamenten, pensioner och så vidare– –som inte står i relation till verkliga utgifter– utan som ersätts med fantasibelopp. Det första nyblivna nybliven ledamot möter i Bryssel är ersättning för flygbiljetter och traktamente som överstiger verkliga kostnader med många tusental kronor helt enligt EUs bestämmelser. Och därmed är ledamoten fångad i systemet. Ingen frågar efter verkliga kostnader. Det gäller bara att tiga och ta emot. Lagligt eller olagligt. Ingen bryr sig. Nej, eh, <hör> vi kanske ska... Eh ändå framhålla att det är in, inte så att vi påstår att alla eh, ledamöterna i parlamentet eh, fifflar utan det här är alltså snittsummor eh, per skalle så att säga, så att det är ju några som har eh, legat i lite mer än andra får man ju säga Precis. så att eh, ja, nej men det, det är rätt väsentligt i sammanhanget för att så det är ju väldigt eh, illa att att det ändå finns fiffel av den här typen av omfång i en gemensam organisation. Och anledningen till att det inte har uppmärksammats mera faktiskt, det är ju det här att i EU så finns det ju ingen offentlighetsprincip. I Sverige så har vi ju en offentlighetsprincip som går ut på att allting som man inte hämstämplar är offentligt och vilken Medborgare eller person som helst kan gå in på en svensk myndighet och kräva ut vilka papper som helst i princip. I EU så är det precis det omvända förhållandet att man skulle kunna tala om deras sekretessprincip snarare. Att alla papper är hemliga och sekretessbelagda såvida man inte uttryckligen har beslutat om att de ska vara offentliga. Och det har man alltså inte gjort i det här fallet. Utan tvärtom så har man röstat nej i parlamentets budgetkontrollutskott med siffrorna 21 mot 14 till att offentliggöra den här rapporten från revisorerna. Mm. Den för många fantastiska upptäckten att kontroll är ett närmast okänt begrepp gör frestelsen stor att utnyttja olagliga möjligheter för att sko sig själv. Risken att åka fast är obefintlig. Bedrägerierna är nämligen så accepterade att talmannen tvingas att tala väldigt tyst om dessa företeelser, allt för att rädda EUs anseende. Och denna mentalitet genomsyrar EU på alla nivåer, Allt ifrån misstänkta bedrägerier av högsta EU-tjänstemannen i Sverige till när EU-kommissionen tvingades avgå efter avslöjade allvarliga bedrägerier. Ingen har ställt sig för detta. Det är ingen tillfällighet att EU inte föreslagit så ansvarsfrihet för sina räkenskaper på 13 år. Observera på 13 år. Och det skulle vara en omöjlighet i varje hederligt sammanhang. Ja, absolut. Det är bara att se till den egna verksamheten. att Hur skulle det se ut, sett ut ifall vi inte hade fått ansvarsfrihet i styrelsen i partiet till exempel? Precis. EU-ledamöter är troligtvis, vare sig bättre eller sämre människor än icke-EU-ledamöter. Och det är väl snarare EU-systemet som är roten till korruptionen. Kraven på lojalitet mot systemet är obenhörliga. Den som uppfyller kraven blir hövan belönad, medan den som inte gör det förlorar kanske inte allt men nästan. Och det krävs utomordentligt kurage och motståndskraft för att stå upp mot EUs totalitära anspråk på lojalitet. Man kanske skulle kunna äh, mynta sättet att tillfället gör fifflar Mm, gammal god sed. Nej, inte det. <laughs> Precis. Mm -hmm. Europas 500 miljoner medborgare företräds av förtroendevalda som avslöjs som förskingrare av i genomsnitt 1,2 miljoner Per ledamot och år. För egen vinning i det parlamentet sitter. Ändå är det bara assistentlönerna som granskats. Talmannen förbjuder nämligen offentlighet av regerirrapporten. Begångna brott får inte utredas. Brotten skylls på oklara regler. Men reglerna ska likväl inte ändras. Om det inkräktar på ledamöternas frihet. Nej, nej men det... Är, ja. Det ligger ju lite grann i linje med det som du sa alldeles nyss faktiskt. Mm. Och den här eh, kriminaliteten, den legaliseras ju faktiskt i efterhand. Enorma ekonomiska värden står på spel och eh, hela det här EU-projektet ska ju räddas genom att skrämma kritiker till tystnad så att eh, EU-ledamöternas miljardfiffel kan fortsätta. Ja, det är ju eh, en av eh, de stora dragningskrafterna faktiskt på de politiker som finns ute i EU-länderna, att EU erbjuder lite av en slags gräddfil för en slags elitsbyråkrater och politiker. Att ända sedan man började bygga de här stora gemensamma byråkratiska institutionerna så lockade man ju folk med väl tilltagna löner och så. Så att det är en tradition som finns inbyggd redan från starten. Mm. Vi ska väl påpeka också att revisorn och EU-ledamoten Paul Böjtenner tidigare har avslöjat flera bedrägerier i EU-parlamentet men han är ju ganska isolerad, jag har förstått, idag. Ja, det är uppenbart att man inte är så villig att lyssna på kritiken och det är ju väldigt illa Precis. Du kanske vill gå vidare med detta ämne. Ja, vi skulle kunna ta och gå över till någonting närbesläktat. Och det är våra vanliga skattebetalares fiffel för att man har tagit fram ett lagförslag som har gått på remiss till lagrådet här i Sverige nu pratar om så föreslår regeringen att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Migrationsverket, Skatteverket, Statens Pensionsverk och Kronofogden ska få mer möjlighet att ta del av varandras olika registeruppgifter för att motverka fusk med bidrag. Eh, och det är ju någonting som ju låter som en självklarhet Och det borde egentligen inte vara så mycket diskussion kring kan man tycka Men eh, nu är det ju så här i landet att eh, vi har ju detta med personnummer Och eh, eh, i och med att eh, väldigt mycket av, i stort sett alla kontakter med myndigheter Går ju via personnummer och så vidare Så att eh, alla öppningar till kontakter mellan olika myndighetsregister innebär ju i någon mening en ökning av så att säga Och det är väl det som många är lite oroliga för. Att det här ska kunna eskalera och att när man har tagit ut gränserna i en första vända så kommer man att ta ut gränserna lite till nästa. Och till sist så ligger kanske individens integritet gentemot myndigheterna väldigt dåligt till. Men eh, ändå så får man väl eh, hålla med om att det är välkommet det här därför att eh, jag tror att de flesta medborgare i Sverige är helt överens om att man vet om att det förekommer eh, fusk. Eh, inte bara lite då och då utan att somliga kan ju eh, systematisera sitt bidragsfuskande i rätt stor utsträckning. Eh, och eh, med den här typen av... Eh, eh, gemensamma kontrollmöjligheter så får man helt enkelt bukt med den hel del och det kan alltså sparas hundratals miljoner tror man. Och det är ju då någonting som i sin tur kommer att påverka alla skattebetalare givetvis att man får ner. Man har prövat det här i lite mindre skala redan i Värmland. Man har haft särskilt utsedda tjänsteman hos Försäkringskassan polisen och åklagaren och där har man alltså i viss begränsad utsträckning kunnat samköra en del register och det har lett till positiva resultat så att det finns ett visst förarbete att hämta inspiration av för de kommande uppgifterna Ja, då tar vi en låt igen och vi fortsätter faktiskt på temat vatten men nu ska vi ta det lite coolare vi ska lyssna till Lugnare vatten med Kjell Höglund Ja, detta var Lugnare vatten med Kjell Höglund och nu ska vi bara prata lite här om forum för levande historia det är väl i sin ordning att även jag och Johan till slut ska jag kommentera det här forskningsprojektet eh, Levande historia som upplyser om kommunisters beteende under 19-talet i framförallt Sovjetunionen, Kina och Kambodja. Och för en kort, ti eh, kort tid sedan så kunde vi på DNs debattsida eh, läsa en artikel signerad av ett stort antal forskare och historiker som ansåg att Levande historias forskningsprojekt om kommunismen skulle läggas ner. Och många av namnen kunde lätt igenkännas som medlemmar eller sympatisörer till diverse mer eller mindre tokiga vänsterorganisationer. Eh, ett exempel det är ju trots Håkan Blomqvist som bland annat gett ut en skrift som <skratt> tillbakavisar att Lenin var en massmördare. Han var tydligen en riktigt gullig kille egentligen. Han var också guide när Socialistiskt forum i höstas anordnade en promenad i Lenins fotspår här i Stockholm. Och ett annat exempel är Hedvig Ekerwald, professor på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, som är mycket negativ till levande historias forskningsprojekt. Hedvig Ekerwald var 1978 tillsammans med bland annat Jan Myrdal, bjuden på middag hos Pol Pot i Kambodja. Och i en krönika i Folket i bild från förra året så beskriver hon händelsen så här, citat. Vi var bara tio personer kring bordet och jag skrev ner i min privata dagbok det enda jag yttrade under middagen. Jag sa att det är få länder i tredje världen där ledare kan se att alla medborgare får tillräckligt med mat och har ordentliga kläder. Slutcitat. Detta sa Hedvig Ekerwald mitt under kommunisternas slaktande av så kallade folkfiender i Kambodja. Dessa folkfiender påstods ibland vara amerikanska agenter, ibland var de sovjetiska agenter, ibland var de vietnamesiska, ibland var de kinesiska agenter och så vidare. Och folkfienderna, de var ibland småbarn, ibland skräppliga åldringar och ibland var det människor med för stor bildning. Och under en period var det till och med så att människor med glasögon kunde råka illa ut. Ingen gick säker i detta kommunistiska dårhus. Och under andra halvan av 1970-talet eliminerades långt över en miljon kambodjaner av de kommunistiska bödlarna. Och detta kommunistiska dårhus lågprisades alltså av existenser som den här gåsleverproletären Hedvig Ekerwald, Jan Myrdal, talmannen i svenska riksdagen Birgitta Dahl, författaren Per Olof och många, många fler. I sin artikel i Folket i bild menar Hedvig Ekerwald att det erkända uppslagsverken har fel när det talar om att långt över en miljon människor eliminerades under Polpots regim. Enligt internationalsocialisten Ekerwald var det 50 000 människor som dödades av röda akmererna. Ekerwald menades dessutom att de här människorna dödades under ett inbördeskrig. Det var inte ett utrotningskrig det var ett inbördeskrig. I ett uttalande mot forskningsprojektet Levande historia säger Ekevald, citat Deras sätt att skildra Kambodja som den totala ondskan på jorden får nya förintelser att uppstå om svenska folkets elever förstår verkligheten på det här sättet. Jag tar det här citatet en gång till Deras sätt att skildra Kambodja som den totala ondskan på jorden får nya förintelser att uppstå om svenska folkets elever Förstår verkligheten på det här sättet. För mig är det här helt obegripligt. Ja, det är faktiskt väldigt kryptiskt. Det är nästan som man skulle vilja be honom att utveckla det där. Oh. Hedvig Ekervald menar också att den borgerliga regeringen vill tabubelägga allt tal om att människor är och Därför stöttar den här regeringen då forskningsprojektet Levande historia. Så här resonerar alltså de personer som anser att det är fel att informera om kommunisters eliminering av inbillade och verkliga så kallade folkfiender. För er som lyssnar nu så tycker jag att ni kan informera er om Kambodja under kommunistiskt styre genom att läsa boken Polpots leende av Peter Fröderberg Idling. I den här boken finns också mängder av imbecilla uttalanden av förutnämnda Ekervald, Jan Myrdal med flera. Ja, det som är lite tragiskt är ju som sagt att det är inte bara en del människor ute på den extrema marginalen som har haft sådana här sympatier utan precis som du nämnde så är det ju till och med före detta Pol Pot som har varit talman i riksdagen och liknande. Att vi lever ju i ett väldigt märkligt land får man säga. Jag tror att den här typen av tolerans mot uh, extrem uh, vänsterbakgrund. Det inte finns i såvärt många andra länder faktiskt. Nej. Utan vi är precis som Engvar kvar som brukar säga att Sver Sverige är unikt. Ja. Och uh, jag behöver väl också säga det att andelen till att framförallt svenska ungdomar bör få information om kommunismen det är ju den här uppenbart enorma kunskapsbristen. Enligt uppgift så ska det vara bara att få procent som känner till gulag helt otroligt och eh, kommunisterna har ju praktisk handling gång på gång visat att det inte är någonting annat än skentrevliga kivar låt oss ta den här figuren Leo Davidovich Bronstein som gick under artistnamnet Trotsky han hade när han mördades 1940 tillgångar omräknat i dagens penningvärde på uppemot en miljard vad tror ni han fick denna enorma förmögenhet ifrån? stöld naturligtvis. Och samma sak har det varit med flertalet kommunistiska härskare. Kommunister har aldrig avskaffat det så kallade klassamhället. Däremot är de riktigt, riktigt duktiga på att berika sig själva på andras bekostnad. Ja, och man har ju egentligen bara ersatt en tidigare men klassmänny. Precis. som ofta har visat sig odugligare på dessutom att styret ett eller Nu kommer vi väl få en massa böcker här också om nostalgin kring 1968. Mm. Ja, så det det kommer säkert. precis Nu över till frågan om Sveriges försvar. I den så kallade Alliansens valmanifest inför segervalet 2006 så kunde man bland annat läsa följande citat utan fred och säkerhet kan utveckling inte nås. Behovet av internationella insatser på olika håll i världen växer. Sverige måste ta ett större ansvar i fredsfrämjande operationer. Det svenska ledningsansvaret för en nordisk-baltisk stridsgrupp inom EU ger oss ett särskilt ansvar. Målet bör vara att Sverige ska ha 2000 kvinnor och män i utlandstjänst. Det kräver rejäl kapacitet samt en försvarsbudget- som rymmer både nationella och internationella uppgifter, en slutsetat. Observera att det står att vi ska ha en försvarsbudget som rymmer även nationella uppgifter. Hur ser det då ut i verkligheten? Alliansens verkliga försvarspolitik kan leda till att inte längre kommer finnas ett flygförband norr om Vänen. Och sydligaste Sverige ska uppenbarligen lämnas helt utan arméförband. Luftvärnet kommer bantas riktigt ordentligt. 23 april i år sades det att fem garnisoner ska försvinna. Och i januari 2006 så sade Alliansarbetsgruppen följande, vilket låter lite underligt idag. De kraftiga nedskärningarna inom svenskt försvar skadar vår långsiktiga trovärdighet inom säkerhetspolitiken. Idag låter det som att Alliansen gör sitt bästa för att ytterligare sänka denna trovärdighet inom säkerhetspolitiken. Johan, hur vill socialdemokraterna höja denna trovärdighet istället? Ja, och vi är ju emot alla nedförningar. Om man jämför med vad alliansen skrev så står det exempelvis i vårt försvars- och säkerhetspolitiska handlingsprogram att uh, i inledningen då, Sveriges, och jag citerar Sveriges frihet, nationella oberoende och neutralitet utgör hörnstenar i vår säkerhetspolitiska grundsyn Sverige ska bevara den alliansfrihet som ger oss möjlighet att vara neutrala i krigstid Sverige ska ha förmåga att försvara sin frihet och sitt territorium och kunna möta varje form av kränkning hoten mot Sveriges säkerhet är inte enbart militära utan även ekonomiska och politiska försvars- och säkerhetspolitiken måste därför även syfta till att förhindra spioneri och terrorism som kan undergräva eller skada vårt samhälle inifrån det underrättelseorgan som är kopplade till försvarsmarknaden måste ha tillräckliga resurser för att effektivt kunna verka preventivt mot alla former av verksamhet som hotar rikets säkerhet Sverige måste vara förberett på att möta terrorism av varje slag Sverigedemokraterna varnar för att försvaga det nationella försvaret. Nedrustningsavtalen och den ekonomiska situationen har visserligen lett till att de konventionella styrkorna blivit mindre i Europa. Men den moderna mat materielen finns kvar. Kvar är Sveriges närhet ökat i omfattning. Och det här är skrivet 2005. Och Uh, verklighetsbeskrivningen är väl minst lika giltig idag. Uh, Ryssland rustar upp, Sverige rustar ner. Uh, och uh, uh, det är inte lite heller. Om man tittar på försvarets andel av BNP så har den minskat från 2,5 till drygt 1 procent under de senaste tio åren. Uh, och uh, det är ju faktiskt... Uh, ganska så anmärkningsvärt det är konstigt att det fortfarande finns någonting som fungerar efter en sån rejäl bantning. det är alltså bara nästan en dryg tredjedel av försvaret kvar och nu ska det alltså bantas ännu mer så att men det är lite grann osäkert om hur de här besparingarna kommer att uh, se ut. De orter som drabbas hårdast är tydligen Luleå, Arvidsgård, Karlsborg, Uppsala och Eksjö. Uh, Svenska Dagbladet hade i sin första artikel om den här så kallade besparingslistan uh, pekat ut Halmstad och Revinge också, men det är tydligen långt ifrån säkert att de kommer drabbas på ett sånt sätt som man uppgav. Så att... Uh, Ja, vi får väl se vad som blir kvar, men äh, det är väl mer och mer uppenbart att äh, vi har haft rätt hela tiden under de år som vi har sändt i ST, för vi var ute ganska tidigt faktiskt med att vana för att äh, vad man var ute efter var att försöka peta in Sverige i NATO, att mer eller mindre avskaffa det egna försvaret och inkorporera det lilla som skulle vara kvar i äh, ett... Äh, NATO-projekt eller eventuellt EU-försvarsprojekt. Mm. Vi har alltid rätt. Ja, det är skrämmande nog, men äh, det, det, det är nog äh, tyvärr så. Det är ju sällan som man kan bli riktigt glad när man varnar för någonting som kan gå skogen. Att, äh, det är inte något som man kan jubla över direkt när man får rätt, men... Äh, det är bara att konstatera att i det här fallet så hade vi det. Ja. Då ska vi ta en önskelåt. i Gunnar som har önskat Så lunkar vi så småningom med trio Carl Mikael eller som de förkortade trio CMB. Och det är Fred Åkerström på sång. Och eh, det här stycket tillhör alltså inte pistlan utan det här kallas för Sång 21. Ja, det var Så lunkar vi så småningom med trio CMB med Fred Åkerström på sång. Och nu ska vi tala om geriatrik, som är läran om sjukdomar hos äldre. För ett par veckor sedan så kom det nya siffror från Sveriges kommuner och landsting som visar att antalet vårdplatser inom geriatrin har skurits ner med nästan 30% sedan år 2000. Och under samma period har alltså svenskarna över 74 år blivit 10 000 fler. I Stockholm har följden blivit att eh, blivit ett allt hårdare tryck på akutmottagningarna och att ambulanspersonal upplever att de gamla ofta skickas hem i dåligt skick. För att ta ett exempel på Sankt Göran så lades de akuta avdelningarna ner i december och det har lett till en ökad arbetsbelastning med 10-20% för personalen på akuten vilket motsvarar omkring 10 patienter extra per dygn enligt överläkaren Staffan Hederoth. Och eh, det här patienterna handlades tidigare på sjukhusets geriatratiska akutmottagningar. Och nu måste det ju tas, hand om, eh, tas om hand av sjukhuset om det söker eh, vård helt enkelt. Och eh, ofta behöver det fortsatt sjukvårdsomsorg men inte akut medicinsk vård vilket gör att eh, man alltså måste kontakta det geriatriska sjukhuset ska det heta, för överförflyttning dit och Staffan Hederoth säger att vi blir ett extra steg inför rätt vårdnivå vilket fördröjer vårdkontakten och väntan blir ofta väldigt lång Ja, det här är ju ett problem som inte borde komma som överraskning direkt för att Eh, redan eh, när eh, du och jag var i eh, tonåren så kommer jag ihåg att man pratade en hel del i eh, skolan om vår upp- och nervända ålderspyramid och, eh, och så vidare. Och, eh, det var ju någonting som eh, skollärare eh, informerade oss eh, dåvarande barn om eh, redan på den tiden att... Eh, det skulle bli eh, stora problem i framtiden när eh, de här stora generationsårskullarna eh, eh, med eh, folk från exempelvis 40-talister eh, skulle gå i pension. Och, eh, det var ju helt nödvändigt då att eh, försöka bygga ut pyramidens nederdel. Det var väl lite grann en uppmaning till oss kan jag tänka mig. Eh, men eh, så har det ju inte blivit utan eh, befolkningspyramidens... Eh, upp- och nervändhet har ju faktiskt hållit i sig ja, till stora delar. Den har inte den sunda riktiga pyramidformen, en smal spets som man skulle kunna eh, önska. Utan det är ju dessvärre så att eh, det blir fler och fler som kommer in i de här behoven av ökad vård och så vidare. Och eftersom det här är inte är någon nyhet, det här är då ett fenomen som har varit känt i årtionden så kan man ju faktiskt bara häpna över att det inte finns en beredskap för att hantera sådana här situationen. Mm. Per Lindmarke som är verksamhetschef på akutkliniken på Karolinska i Solna säger att äldre sviktande hemsituation allt för ofta leder till ambulanstransport till sjukhuset man skyfflar över problemet i akuten. Det borde uppmärksammas i hemmet i första hand, säger han. Och spontant när man hör det här så infinner sig faktiskt frågan var tog alla skattemiljarder vägen som skulle gå till åldringsvården med mera? Kan det hemska tanken vara så att skattemiljarderna går allt mera till att bekosta kolonialiseringen av Sverige? Svenskarna har ju funnits i högt skattetryck i hopp om att en dag så ska de omfattas av den så kallade omsorgen den dag som orken tryter. Ja, det är ju ett ganska så skamlöst svek det här mot de äldre faktiskt. Det är ju någonting som vi också tar upp i vår, vårt handlingsprogram eller även kallat handlingsplan för äldreomsorgen som Sverigedemokraterna antog under årsmötet 2007. Uh, och uh, där tog man upp just uh, det här med uh, de uh, stora generationer som är på väg in i pension. Uh, och uh, också att uh, om man tittar på uh, detta med uh, hemtjänst uh, så det är ju det ju någonting som uh, uh, faktiskt någorlunda nytt påfund. Det var ju på 50-talet när man, som man introducerade hemtjänst i egna hem och det där ökade väldigt från 60-talet till slutet av 70-talet då runt en fjärdedel av ålderspensionärerna fick hemtjänst någon gång under året. Uh, och uh, sen så uh, har uh, de hjälpsökandes antal minskat en aning men antalet personer som är 80 år eller äldre uh, har tredubblats sedan 1960. Så att det är uh, som sagt en uh, ganska så snabb ökning. Uh, för det här är sådana saker som det, det kanske inte för, förfaller som så värt snabbt om man pratar om flera årtionden men det här är eh, fenomen som spänner över ganska långa tidrunder och eh, det är ju trots allt så att eh, en stor generation eh, som föds eh, väldigt talrik sådan eh, får ju betydelse först när den kommer upp i Uh, arbetsförålder och uh, i, i förlängningen då, pension och så vidare. Uh, att, uh, uh, det tar ju ett väldigt bra tag innan, uh, innan uh, man behöver hantera en sån här sak uh, med exempelvis ökade vårdinsatser och så vidare. Uh, och uh, det som vi är ute efter då, det är ju egentligen att erbjuda de äldre en drägligare ålderdom för att det är trots allt de äldre som har byggt upp det här samhället och det välstånd som vi alla åtnjuter. Och vi har bland annat i vårt program listat ett antal nationella kvalitetskrav som... I och för sig borde vara självklarheter och det är bland annat rätten till en god och näringsrik kost. Det är väldigt lätt att säga men svårt att genomföra för att väldigt mycket av maten idag är väldigt urvattnad och näringsfattig. Har behandlats på olika sätt så att mycket av näringen har gått förlorad. Och Rätt till ett eget rum är också någonting som vi har betonat, vilket kan vara lite besvärligt lite beroende på vilken typ av vård och hjälp och stöd man behöver. Och samma sak gäller rätten att få bo tillsammans med sin make eller maka. I vissa fall, om den ena är väldigt sjuk så kan du ha sina problem. Men det är ändå någonting som man ska sträva efter. Uh, och uh, även uh, självklart att uh, man har rätt att få vård av personal som pratar begriplig svenska. Det låter rimligt. Ja, Johan, du hade lite formalier som vanligt. Ja, uh, det är ju uh, alltid... Uh, positivt att få respons av lyssnarna och det kan vi få på många sätt och man kan också som lyssnare gå vidare i sitt informationssökande och titta på vår hemsida till exempel och den hittar man på www.sverigedemokraterna.se och därifrån finns det en massa länkar till lokala hemsidor och olika kampanjer och inte minst SD-kuriren som är vårt eh, partiorgan som uppdateras i stort sett varje dag. Eh, och eh, så kan man skriva till oss och det gör man till Radio SD Box 20085 85 104 60 Stockholm. Eh, så kan man eh, ringa till oss eh, och eh, lämna synpunkter eller alternativt beställa information eller någonting annat. Och det kan man göra då till vårt stockholms telefonnummer som är 08 22 4477. Alltså 08 22 4477. Ja, eh, Du var och, eh, som sagt, vi är alltid glada över att få in synpunkter. Och så kan det ju vara så att man vill att vi ska ta upp någonting som eh, känns speciellt andeläget. Och eh, det är ju alltid positivt när sådana andra mål kommer in. Ja, då kan vi väl säga att vi har rott SD-skutan i hamn även denna gång, Johan. Och vi avslutar med att lyssna till en av de riktigt stora grupperna på 70-talet framförallt, Fleetwood Mac. Och eh, låten Vi ska höra en liten bit av det Blir låten Gypsy Och det är Stevie Nicks på sång Adjö jo, Tack för oss